بابل پهقره ور کم تو د با کې دا م سره ک کو چې غ و د د مراد ماد موذکری او کمونهوي او کاغه میخ او کاه کاغ پاه ای او نوره او جزور وخته و که او کم ان کمپتی وله سو کا سننا دا جائز کی دی حدیث مصنف ذکر کو جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قلنا تمتو فی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبا متحک ولا تمتو کولا قدمانت رسول اللہ کی نزبه البقر منگو باقرالا لولا انصبات اندعو کسانا و جزور او انصبات اندعو نشترکی تیم په اشتراک کب اور اس روایت کم دا خبر راغلن چنانچ بدی مقام کی دو مسئلے قابلی تحقیق دی یو مسئلہ لیشتراک چایا غرصاروی کی چو غاو میخا او اخت دی. دې اشتراک جواز دې کې ځای دی یو مسأله ده او د دې مسأله د مقدار الاشتراك څرګند سروي کې اشتراک څومره حد پورې کیږي شي اوله خبره چې اشتراک جواز دې کړه دې امام مالک سي فریدوان غا قربانی جو واجب وي پاکستان جا ازدره و ميخه یو کس الا ولا شي د یو نه پکې زیاد شركت نشي کوله او کما قرباني چې تطوعوي باګري مالمالك سي او توقع ولدي یو کول د عدم جواز او دوی مقول د جواز خدای موثلا څوک یې ځ اشتراک په هټ سروي کې ځان دې هر سړی چې ذکر کوونتا دا زين کتاب سره علي چې هغه او خان دی او واگانې لیکن دومره خبره دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله کوي باندې فشرط اتحاد دنيت القربت سره دا کوم خلق اشتراک کین دا ټول <سؤال> بعد ثواب یت لري دا ټول ودا چې قربانی وکئی یا بددا چې څوک په قربانی کئ نو څوک په کې اجه کئ یا څوک په قربانی کئ نو څوک په کې سبله پیډه ور کئ نو ټول یت بد ثواب یانی په دې کې ودی یو قص نیت د وخه نه صحاب سره سکه سانو یو قرباني کوي یو له کتاه سو قرباني وکوي او زموږ بکی دغه خو حصہ کوي یو کزم بکی دغه خو نه توپله له ای دا چې تاسو قرباني وکاي او زو بچ کوم دیونه بکی را یو حصہ د واده د پارکم د بیا په دغه طریق سره نصیب الوتادی امام او امام احمد په اشتراک فقر سرم کی مطلقاً جائز ہے مطلقاً دامانہ شکر دیو ډټور نیت قربت وی او که نه امام مالک سے پریوارے چون کی اشتراک میں لے جائے علاوہ چون کی اشتراک میں لے جائے انتہا دنیت بصرا ہوا ہاں یو خبر ا دی مین کبلشتے ہاں چ د ائمه ثلاثه او امام مالک شافعي احمد احمد دا مسلک ته چې کچرت سوکو ساروي علال کی غټیو کور نو په دا یو ساروي کی دا د خپل اهل بیت نیت کولیش اگر کگر کسان دا وو نه او چه ده یو کورپل کسانوی او د ده تورو طرفنا نا یو ساروی ری علال کی اگه بیا غطه وڈوکی نشتی که وڈوکی علال او که غطه علال او ده تورو د ده قربانی کی گی پا دیمانا چې ده غنور زیمه پی ساگی تی دا مخصرنا چنی ثواب داو کی، ثواب د ذابح کی گی ثواب بدا قربانی که اون کی کی گی پوچی یو کست ټول کور د خلکو نه ټکللو د غو سیمه څنګه تشه څنګه اگر کدا کتا نه و نه شي وا شو بیا دغه اشتراک دیت چې ټول طرف نو شین پرې کی ماته ستوي چغټه وړو کې فرغ دیو پني ز زمون پنيز باندې چې غره یو کس نه دا ټول کور تر په نوکي او دا و ذمہ ساتي زګې دا واجب علال کفایه نه بلکی بهر چا دا قرباني په خپل راضي یو کس ته قرباني ادا کول سره نور قرباني نه ادا کی دا مساله د اشتراک په نیت حاصل ده شو چې اشتراک پا غرط ساروی کی دا ایماؤ سلاسو پنیز جاییز ایمام مالک سی پنیز بانی جاییز دوین اشترات چیو ساروی دا کور دا طلبنا علال شگر چی د وونا سیوائی ایماؤ سلاسو پنیز جاییز ایمام سی پنیز بانی جاییز دوین مسئلہ مقدار دیں چی دی غرط ساروی کی شرکت سوکی دا سمر پوری کولیش دګي د ایمو مسلمانو مسلکداري چې اشتراک سیسرو پور کېريشته او نديت تشکیل په جمهور مسلک کم چې قایلی په اشتراک درور سالو الوتہ د باجی علماء په نې باندې لگا احسانم دره وي او غیر شو نغوداوی چې قربانې کې دا اوخت د دین د رسول تعالی نبی کی او دا غونن او کو د رسول او باز به کی پرند کړه لري چې قربانی د لسنه کی او کوم چې د شکر ده په تمتو قران کی نو هغه کې و کسان زیات دا حدیث د طاسریمیزي کی به وای دی دی حدیث سره چې کوم راو چې ها دا دلیل د دل جمهور وده امائی مالک سے خیلاف سباتین جراغنو دا دلیل جمہورو دے ساکم جراغوی خیلاف اچھا اچھا نبی علی صلات و سلام سرمونگا قدیبی کې نهار کڑو د اوخ دی د اوکسانه او ب خیم د او کسانه راله کړی وړ دا د ژانو دل ل باون پیش شادی ظح. بیا جماعت شات چې قرباني او کسو کې فریضه سره د ټول جماعت له طرف نه لاغه مسله ده چې یو شات دیو سالم کور له طرف نه دا کی یو کنه کی نه هی مساله سوی چکی او کډل پرېمانه دي چې نه د اغو نه اغه طلب ساتي دي پرېمانه نه تی دا او ثواب کی ثواب چې د ذابح امام دې پنځ په باندې نکې کما ایمان په اشتراک کایلی په دغه معنا سره د هدیث نه او دلینسی حدیث جابر بن عبد الله دې ځازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پټافتړ ته په ګاکی چر نبی دې تران په خپل خوبه پرکلا منبر نه راکو شو او یو خبر شراوته شو هغه حلال په رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم په لازم باندې ادا دې بسم الله والله اکبر هذا دا زمان ترفنی دا وعاما داشا نمی اضافی من, من امتی چه قربانی زمان امت ننی کرنی ندین ایسی لال نوالی دی اغا ایماش کم قائل دی چیو گرد دا د بوڑمی دی طرف نکی خطاس ردی جواب فرون لستره دی اغمدار دی شدا منسوخ دی جدا خصوصیت دا نبی علیہ او صحیح حبر دی شدا مشارکت فل ثواب مراد دی شدیغ سواب نبی علیہ السلام او تبخلے و شچا قربانی نہیں کرد او آغنی نیچی زمان صاحب تیدل یو زماب داغو پاری عیدل اچھا باب الامام یزبو بالمصاللہ باب دیفو بیان دی امام کی غا قربانی ذبح کی پہل گا کی دیکھئے امام تکی الگ الگ دای دیته پر الگ ورو ال ابوا مترجم کی وئی سے ذکر کړلی چې امام مالک سے دا مسلک تھے چھ پکار دی امام پہ گیا کی چون ذکی دمان دنا فس قربانی ہوئی دیوج نماز کی تصویر تھی امام مالک سے پرندانی وقت قربانی آغا د صاف کو ولی خودی سرچ خلق قربانی ہمو کی او امام مالک دراوی ہوئی يفعل ذلك لالا يذبح احد قبله وليذبح بعده على يقين وليه تعلم من صفه <زبحشت> ذبح السوق د امام نمکه قرباني ونه کی او د لپاره جیوه باندې جنس قرباني وکی او د لپاره اغه نه طریقه د قرباني اېز دکی مری خبري او چون کی جمهور پر نظامي تقدیم نزح ال امام شرط نه لري جمهور پر نظامي تقدیم نزح ال امام شرط نه لري امامي بخاري دې باب ذکر لري باب الاهواء والنهر بالمصلى شيخ اپ او زهيه کوله يا د اختر موږ کول او نهر کول کی ديته پاره باب ده حدیث دی باب کې چې متنیب ذکر کړای چې نبی اسلام قرباني کوله دغه کوله به قرباني په دې کې چې عمر ومندازي کول نو ترجمه تعباب په دې سره صاحبي نور ايمان اغه دیره پارته وې چې دا پتره کلې شرایط ترن دي او مستبد دا چې نبی عليه السلام خلکو ته قرباني ترتیب دا چاته پوسټ کله یو سړی په پات سی دا غیری د میذمنو لپاره سوک او ساروی راوړي او دا غ ساروی نه د دې مړی لپاره پرباني وکړي اې د ساروی وخه په خپل او د خپل روډ روڑا دا فوراګ لپاره استعمال ولې شي وتنه شي چې روړه دې پلو دا خدرون د خراک دا پار اصطمار اولیش و کنش دا موڑی دا پار چی کما ساروی را اوزشو اندبا دا چا میل کن مڈا خود امر نپس نمالی که دا و چا در اولی مڈی میل خوندر ازی کن اندیس ساروی اولیش سیت مالی مولوڑی جا چا میل دا پار دے نا چا د میل دا پار کله چې جاده مل بس هغه مل چې جاده خپل نویسونو هغه مساله ده صدقه په ګړو قرباني په ګړو هغه مل چې راځي کی مړي تر په شکه ما قرباني وشه د ال فراق ناروړی چې مړي د یو چت کړي نه دې کومړي چې وخت نه راکړي او دې په کیګیاني کې دا متان کول وړي چې چا مل کې جن جوازه کې حکم تاروي راځي شي لګینه قرباني کی کنه کی د په ارتاده بهشت دي ورغوري چاغه تو يکي کې نه کي اا دا دې په تو زه نه و اغربته محترمين چې تبې دا شعرات تيږي تر جذي دي خيال <سؤال> شي په شي داسو بهشت دا خبرې شته لګتاه زموږ غوري شعر دي باب باوندې په بیان با با با دي ترولو د وغخي د قرباني جنج کې کوم ساروي راول شي اگر چې د کتابونو کې لري کلي دین نه کی ورګې ندی مې عزت مال مول واړي چې د چا ملک ته پس عزت ملک ته ہے دار وصل طریقا د صدیک نه دی او ګندار وصل طریقا د ملکیت دي سندې ملکیت نه پس به پاتې باندې تسلګي با بیان دا دا کی. دا باب بیان ده سارولو ده وخی ده قربانهی که چې سو قربانی وکی نو آیا ده قربانهی وخا ده سارولشی کنشی ساروله نمستنیب ده باب نگی ده بار پر... اوز <هم> اکر ایمان بخاری باب مذکره باب ما یوکنو من او الازاجی و ما یتزاو ده منها آپ دې باندې حاضر انتقاداري کړي دې دې کې تقيد د ثلاث <متحدث> و تن له لګې درنه د نېسب ته کېدلې ناغه دا تفصیل کړي شادیز کی گمرازي له ثلاث نو دایه منصور ته یا رس حدیث کی دې کم سبب راغله دایي ترخات حدیث دې باب اداره ولې مطریب عائشه رضی الله عنها د پنه انس ومن اهل البادیه حضره ال ادهه اراله خلق د بانډو والونه او حضرات له قربان دغه دختر کی په زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ادخرو لی ثلاثین تاسو اطرولشی واخا د ري ورز پوری او ما بما بقیا وما بقیت کنه له سره د گئی غمهی سبا معلومه چه خلق راغلو و غنه دارو قالت آئی شرناوی پلما کان بعد ذلك کل جدینا برشو نقیل جی رسول اسم نبیل اسلام تو بیلو شیع رسول اللہ لقد كان الناس تغیص روغل ینتفعون من زحایعاهم چی دیو پیداسی رو اردخل و قربانونا و جمیلون منها الو دکو دیو بولی کولی دا غیناس وازدی و یتخیزون منها الاسقی و دا غینا بجوڑا ولی وي رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم اجازه کا چوسي جن شويده چې خلق دا كار نه کوي پیداتي واخلي او مقبغي د غول کلا وازي او ځنه مشکي دي جوړي او کما قلب سوي دي وته د الله پیغمبر نه هي ثاني متاكل له تمن کړه ان تاسو د وګړو قربانې په صدري او رضنا او هی رسول الله صلی الله علیه وسلم انه ما نه هیته تاسو من کړي مین چې دا فتی علیکم د وږي درات لن کو اغنه چې راغلی په تاسو باندې ضرورت او پوهه نه ما تاسو منه کړي وای او چون کؤس هغه سبب نشته نو فقولو خري تصدق او خیرات کوي او د خیرو او زاله زخيره کوي چې صبر او چنانچه کرده چه قربانی وشي نمسانه پا دی که اغدا چه سکم بیقی کیا روی دریده فقهام داوی دا بدریه دیش یو ایسا پا الاهل و عیال تا باپاتیش ایو ایسا پا خولو اقرباو کی تقسیم شی ایو ایسا دینا دار غریب و خلق تاور کلشی خدا طریقه بیهتر او مستحب تحب ایلازی نده لحاظه که چرت سکده زگی چه طول <سؤال> نووبه ای ساره اگر چې مراوت لرنه در اهداف مر تک اور امامي شاپير مهلا مت سکتا دي چې د بازي وخي صدقه کول <سؤال> دا واجب بلکې هغه به تر هم در چې په دې ټیم اورا کاک د پارادیزانه او سات نور صدقه کړی شي دغه غنا په کوم مسلک غرمدا خبره کې یو چې دي کې اعتدال ونه هر چر وګو وخيال وساتل شي تخپل بچو د حقو څيال وساتل شي تخپل وانو مو ته شي او د نور غریبانو خیال هم وساتل شي حدا ترې څخه به هدار او تاسو وې لشو چې ټوله ځانته هم وساتل شي د مروت خلاف کې بیا دې زمانه کې خپل خپل پیدا کړ او اوس دا بيجي کمزورې دا په دې 150 دا دې پرې جوړې په خلا پرې یو خاله پرې ما وغوښه کم نه نو ابا نه خبرې او دغه کوم مدرسو کې چې کمزوره طالبان راوونه بیا سمه یې مې پرې هغه کې په پیدا کې خپل کلاص نه بیا خو به نه نه با خو کې څه هم دا خبره وچی ریوا سيرلې لال <تصالح> کله نو سيرلې چې دا په جنت کې وله ګړګړ کردې وو پدريخ وو تپوس ته ګوري یو وخت پلا په طرف بریج کې را بیا د حقیقت کې نو لګای زموږ وروت خلاف خبردان وو د دې ترتیب سرکارو شي ښه وای نبی علیہ السلام وہ محتاط من کڑوئی تو وقف نبی قربانوں نچتا سیو پرے زیادتی اور رزق دے بارے چالا پتہ پر احتیاطی رہو جی اللہ پر احتیاط رہو سن کولو وسخری ادری رزق نصم ودس رزق کرے کوئی اوہ او طلب دے اجر کوئی دا تو اجرت نے بھاوے خیال تو نوات جیرو تی د دې دغه مېداګي د وټ تجروت تجارت کوي نبهري بازار کې اځ د کې خلک کباب پکای نو زموږه وروڼو د بیابخواره د خلکو نو ورو اخر دا کوم خلک د کباب شباب پکای کنه هغه قرباني په ورځ کې هغه خپل <سؤال> قرباني وروړي او د کباب کې په خپل ځای خپل انتخاب صحیح خپل زروس سرونه نو که چرته وځ د 200 روپے په دغه خلک هم باردان قیمت ورخته خرابې نو و بدهګه دا حدیث مسلمان نریکن علاقبان دارشه و انہا هذین ایام لیکنن داو رضی ایام اکر و شرب و رضی دا فراکتی دا ازکاکتی دا ذکر دا اللہ عز و جل باب انکه رفقې بالذبیحتي باب دې په بیان نرمۍ کولو کې بالذبیحتي دا ساروي چیز د حقیدې شي کوم ساروي چیز د حقیدې شي دا سختی نه کولای کې نرمي وو سکی دا نرمۍ خبرم کتابونو دا شری کې لري یو حکم چاړې او چاړه وپټه څه تیرې کله زړر درداری په ماړې باندې راځي شي او زر دا غنسته او یې شي چې په تقریبا شي او دیمه خبردارانه چې دا سروېته ده داږي پر هغه زور کې باید احتیاط وش نور هغه زور کې احتیاط هم درې چې مضبوط او ګڼ کسان خاص کر دا غټ ساري ترتیب سره د اغيخ په او دا غسرچ په دینو او او <سؤال> سمرم چکه رشن په نرمۍ اغره اورځول شي جبريت ته مخابخه بیا تا دلولو په وخت کې درخبي او لاسونه او سر هم مضبوط ونيول شي اکړه قول کې بهري خلق تام يره د وي او د غساروي ته هم وي ورګراند کار هغري مري پغدانه چکله د دن پرسه او زین بعد دغه نه سرمن وستل شروع شي د ځین جغل اخبر تکای او پرسه ات نه او خلق دای په سرمنو وستلو باندې شروع وکړي داری پاری شداد ابن اوسوی دوه خسلته د اجتماع د رسول الله صلی الله علیه اقننا اللہ <سؤال> پرکڑن احسان فا عرشین و کل جتاسو قتل کوئی و خطرقی سے قتل کوئی ولوکا کافری و غلط رقی سے بغانا وجنیت تی پوز پری و وقت پری کے و لا سنت پری او کل جتاسو زفاک کوئی و خطرقی سے زفاک کوئی او تیرے دیکیو بتاسو کی شفرتو فلچارا و لیوریح زبیہتو عرام دیورسی و لیمزبوحیتا ورثا دیو سي با دغې نه دي پرمونو باسي در شروع دي نه اچھا اچھا دا, دا هشام بن زید ایزا داخله شومده دا اناس رضی الله تعالی عنه تر په حق ابنی ایوب باندې اذا سال كان ولد في ديان دویلې غلمان دور معنی وله علا كان قطب تاخ ترنه سبوغه درول او دجاجه یا دجاجه درونه وی تهېری په دې دالود کسری و درول او چر غیر مونادي مشتلاغي درن او اي انذ رجل الله ان منكنه ميلترم انت صبر البهائم جهصار كشي دنګرد په د چې مسله د چې کم سا د غې د ذ په زیریبانې ب د نغې د وشتو په زیریبانې یا د توپک د وشتو په زیریبانې ب داې نسان ستان او که چرته ساار چا په ټوپک ویو په کمرو پرې شو نو شتو پهېطرې کم شو په دا فذې دا د فری سره هغه نه حال. بلدا دې دڅیز دې دا نه خبر زول او ګنا ده مکه وخت وړي خلق جو ودونو کې دا نه ويشتي زینو باد په دې نشکراله سارويو چرغان ويشت لا يجوز ناروا کار دا. کم سروې جده دي طریقې سنجون دی او درولې شي اغله ګول نه تما صبروي مسبورات دا نو دا مردار ده کچاپ دي طریقې ته ملک او فرق ذبح او کوي دا د اغا ریپ په ذبيحه تفارا ذکر شپای بابور پیر مسافر او مسافر واره کې چیرې قرباني کوي کولې شي کنه شي کوله مثلا داوري چې امام شافعي په پنځبانۍ او ځحيه سنت ته هر جامه کوم قمي یو کوم او دغه مسلک د امام مالک څخه هم حل وتر امام مالک څخه پنځبانۍ حاجي څخه چیرې په مینا کې بابا نے قرباني نشته دا او دا پار سم ترګه حریدہ چای ته د شکر او د می تمه عام خالي وي کی مه مالک کوي چې صدقه هغه په سود قرباني په مینا کې دا به ترديده قرباني کوونه حریدہ کوم یو کې کوم قرباني چې دغه په پیڅې دي صدقه ده نه نه وو حضرت مسجد ده چې جووب د قرباني چي ده په موقين ده په مسافر باندې نشي مسافر کله کولې شوسته پیرو ایرانو تاسو د مسافر تاریخ وکي نه غواړئ چې مسافر چاته وځي چاغه مقدار د سفر د کور نه او په هغه ده کې د 15 ورځو څخه کم مقدار د پاره ایصاری داسته سودا کما خلق د سعودیا عربستان کې ریاض دوقال او طریقاله اړای داسی د تاریخ خلق کور کې مسافر د هنري دا دانلی یا دې کراچې او پنجاب کې داس وختونه یو ځکه اړین ده چې اړي انداز احساس مسافر ته مشری مسافر ده هغه په کوم د موکی مينو مسافر افغانه غد خپل زل او رزق په مقدار یو ځکه دې دوسی دنیا نیت نه کړي غد لپاره واجب نه ده البته کین مستحب او وردا واجب نه حدیث الباب چیرې په بیری اسلام قربانی کړی وا سوبان زمرو ایتنوارو ظاہر امدا دا چې دا په سفر د حج الوداع کې په مې وچ ای سوبان زمو لپاره دی ګړ او ښه کا دا سوبان خادم د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خبر هر استره روانه او مې سلمره د نه دلره ځکړ او پرشر چې ته د پیغمبر اسلام خدمت کوي د شووم چې د فراکمه او کولو نویرې سرام ته دغې ګړي ني ترري چې موږ مدیېته رالو نا پو دا مون دي په هغه نپلی قوربان باندي نوجو نپلی پرته واجب په دا م <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> باب دي ذباه اهل الكتاب دې باب کې دا خبره ذکر کي چې د اهل کتابو ذبيحه او علا لك ردي سوقم درس دې غوږه کار څوکم علماء لکه ابن رشد مالکی شو اگر اجماع کل کلا په اباحه د ذبایح او د اهلی کتاب المتا امام مالک په مبارکی د تلګړی دي چې اگر دیو ذبح حلال کار دیو حرام نه و حلال نه و حرام او باندې وایي چې ښکار حرام دی جمهور جدي داو دلیلهم د قرانه کریم آیات ته توامو الازین اعوتو الكتاب حل لهم و توامو حل لهم اذا توام اطلاق جسمت و زبایحو بانده کی اعامو بانده تبخکارهم دا اطلاق کیگی الیاز از انکی دا غوز بیها حلال دا تو دا اغوز کارهم حلال دا ما أهل دا مسالشو احل کتاب اغلی جا غاد احسانی کتاب تبیدار زناندوی اگر چې په پیغمبر سیدو عیسی ابن الله غني او غير ابن الله په يخدو مشرکین ورديو قرباني الله حلاله کړی دا هغه وجداد چې دغه خلق دي وحين د ذبح په بسم الله الله اکبر وشه نیمه کده یو مساله راځي زمون دي علاقه کده کما خلق شي شرکیات کوي دا مزارات او شرک شي دا اهل کتاب دی اوګنادي څوکمه نبه دي زمون د مشایخ او اختلاف تاس اوریدل نه چې زمون بعضی مشایخ د دیو مبارک وي کیدا اهل کتاب دي ندیو حکم د اهل کتاب نه دا کتاب څه نه کار کول جایز دي دا او قربانی جایز نه دیو سره هم دا چې دیو نه غسل نه خو جایز یا قربانی جایز وي او په بل ډول د کتاب نه فدا اغو دلائل او را مضبوط هم دی چه دا خلق احل کتاب نیده مرتد دي او دا مرتد خوربا زب حج کودنو اغا مردار دی نحاظ را دیودار سا مردار دی او اغو چه مشریک شنو دا غا سر پیل کو درشتر سران نکی عجیب خبره داشت مشکل کارو دلته دلت بیا هم سا گزارکی اوز بروس دلاخل اکسو رانی جوڑی نگی چه قبر پرستی بیا شورو شورو دا پیس با نمبانی قبرون تخلق مسلیک دي بیا شئی شروع کی اللہ دی خیر کی خوصا وقت پوری خبره سپاو پنجاب کې خبره گمدیر حکرام رحمه اللہ لابدلہ ابن عباس رزمان قلقی فکلوم مازوک رسم اللہ علیه ولا تاکر امالی مسکر رسم اللہ علیه دی ای آیات پا بارکیوی چیدہ آواز را غلیو اغه ضد دلانو ديار شوی او اغه مخره دلانو بینه یک شو او ادا منسوخ شو ا دينه مستثناء شو دعام الذين اوتر كتاب حل لكم وطعام حل لهم دغه خبري ما پرداشو چې نه دره آیات باغد کافیروک او چې کافیرو کمشه ز پکړې وي اغه البته دا قسم کافر ته مستثناء شو او کتاب چه يهود او نصارى او رس روایت کی تکم دی ابن عباس ندر وَإِنَّ شَيَاتُوِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يَقُولُونَ مَا ذَحَبَا حَلَّهُ فَلَا تَعْقُلُوكُ فَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُولُوكُ شیطانان وصوصیح چه قولو یارانو تا وصوصوك وطوئی چه اللہ کمشه لانکرینو اغطا تنخری مرانا لانا لانا لانا ارج او چیتان سوی اعلال کئی نو آغا خورایی فچارا نو اللہ نازل کو دائن چوالا تاکو لیمال موسکر اللہ علی جواب او توشو حسنل دا جواب دا لے چیدہ من شي شیئی او دا اخرو من دے که دخلا پا قط زمان دے زمحی لنا دا فحیلت کی ملکی حسن دخلا پا دے که نم دا لالت نا پدہ اقبل مرک چی مرشی فاغی دا اللہ نم اونوی رشی عدم گجی علالون پدې دلانو کویل شي رې وځي دا پاک دی اغه ناپاک جواب اید کی دارا لده حدیث کی امیان باسم محر و اید تایی چه یو در آلی نبیر اسلام تویوید اید تا خورید اغسنا چمون و جلیوید یع مون خورد اغسنا چمون و جلیوید او تنخوری یع مون نا دماسی تاکول سوسر زناکول سب دوان سیکید شیګه ما الله قتل کنو الله نه دې کولا تاکول مال <سؤال> مسكر اسم الله عليه لا شر الايه دې ته هم دا جواب حاضر شي دې کې دلانم راغره نه بغیر اثر نوجنه تهير شته بلکنه اچھا باو ماجا بی اگلی محاقرت الاحراب باو دی پا با بیان دا غصه کی چرا غلی فخورا که دا محاقرت الاحراب محاقران دا مصدر دا یو آقرو محاقرتا آقر پا ماند قطعی او علال اول سراج ازر گرد اخبی مساروی کرتا والا خودتی مدلکی علال اول مراج ودا دکی مزدر مبی ذ مفعول لے اے کله ماقره العرب اغشے چې ذبح کړې وی حلال کړې وی غیره لرا د غرون خلق تعبیر دینه ماقریص قدې وجه وشو چې دا خلق کردان مونږه سره حلال کی د بیا د اغی دخپې می کټکی ایوذت ایذون مراد دینه اغا خوراک تکم چه بازی خلق ده نوم او ده نمایش ده پار که لکه یو کری علاقه تا وزیر رازی منبر رازی یا بلسوک افسر رازی افسر دی غرونو که دازی چه اغتی ساروی علا لکڑیو که وزیو دازی دران کڑیوان که دی چې خیلی چی لیتا لمندانمو خوراک تیار کڑی ده خوراک ده نمایشو دلا میرے عبدالدین من کړه cinema یش فراکونه وزان ساتي او کوم فراکونه cinema یش می دغه اثرام دې بدل په بشره باندې هم او په نو کو سب باندې هم جهان دي حدیث کړه لږ نه ها رسول الله صلی الله علیه و سلم اکلی مواقده الحرام من کړه نه میرے درام د فراک د اغنچ حلال کړي د غرن خلقو دغرون و خلق و کیقید سے احترازی نرے چون کیا وقت کی وقوصم عدد دغرون و خلق کی دار اجدہ نمائش خوراکنا تیاری خار کی داری نور کدا پر خار کین ان دغم مانا یو دام و آقردان یو بلعقردان رست کتاب الجنائز کی باب و کراحت زبح اندالقبر قبر عدتی و حدیثی چلہ اقرفی لیسی اسلام کی اقردشت اغا زان نمانه ده زان نمانه اغا او چې چکم کتاب الجنائز کده نغی مخد داؤ چه آزمانه کې کلمه یو سڑایو سخیبه و پجون بانی جاغبه منشو ننه دغا سخی ده قبر خواته بخلق ساروه علا دو ایمه و لخبی کت کدی ده دو غرزون ده پار بریو داکار کولو ادر دیکو ده دو غرزون د پار بریو داکار کولو یا د دې د پارچې د نړۍ ژوند دی او سخیو مستوب په خلقو کې کوله اه مې خلقو د ټول مخلوق به کول اوس چې راमण شو د فاطمه کا دا سروې لال کو چې وګړي د ژوند په سم دی د خلقو د سروې مستوب غره د قبر فاطمه په نه مې اه د دې مغرض پرې کې بداو د دیودان کی داوچه ا بازي په داوچه وو حشر منلو یعنی باز بعد الموت منلو دا اوسې ترې وګړیو چې د کلمون شونه زماره قبر خواته وته تارو الهلال کې قیامت پرځ باندې وو د پری سوړلي کومره په سمبال سمبال ابنا يل تنزل ولي فانها لابي ک يوم منشورها مرکوب کم چې دا شیر تاسو اوریدل بچیان چی بلیئی رنکی زگدہ بلیئی جی دانستاز بابا دا پارا با خیامت پورس ورلی پریب سفر نفدہ غرد بانی ودیو دا لالیک وولی اغنه همانشو چل آقرہ پر اسلام داسی زبح شبی پر اسلام کی نشت اغشیر خبره خبرت او دا خبره هم مشابیب شرک در حاضر دی دوار نزان ساتر پکار دی حیثیتون در دیو جدا جدا دی قال ابو داود و انضر اوقفوا على ابن عباس ده حدیث عبد الله ابن عباس شاگردانو چې نقل کړي دي نو ابور احانه دا حدیث مرفوض ذکر کړي خدا عبد الله ابن عباس ده حماد دا روایت نو مرفوض ذکر کړي ده حکلن چې وندور دا حدیث ذکر کړي ده ابن مصدا اوغه دا حدیث مر موقوق کړي لري په دنیا پاس قال ابو داوود ته مام ابو داود سه مقصد پرې کې د روایت کې چکمه کمنو مرغره ابو ریحانا دا غنوم ذکر کړي چې دا ابو ریحانا د غنوم عبد الله بن